محمد الرسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان محمد لمدمه منيزمغو ناواله امبو واكو pamoja nayo على الكفار نيواكلمنو وكماكبير رحماء بينهم ونيهرومه بينياو كونيشا ايمان او na anavushikamana pamoja na mtumi wao sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam naye akakaa kwauliza mashaba. Ayu nas ajamu fikum imanan ni watu gani ambao imani yao yawastaajabisha ninyi masahaba al malaika wenye kustaajabisha imani yao watusisi sisi ni malaika kwa sababu imani yao yazidi wala haipungui mtumaka andela la last, tumana ada asalkum soliziku hawa. kwa nini hawa wa imani yao sizidi na hawa ndio wahai wa kabla ufike kwenu nyinyi unapitia kwao wako karibu zaidi na Allah subhana wa ta'ala wajua nini kinachoendelea qalu fal -anbiyah. wakasema basi ni mitumi. Mtume صلى الله عليه وسلم kaambia la an hadha nasal askalukum siwaulizi kuhusu hili kwa nini mitumi wasio na imani kubwa kwa sababu wahi unapiti kabla ufike kwenu nyinyi unashuka kwa wao alafu unaletwa ni amri kwenu nyinyi akamwambia Allahu wa rasuluhu aalam ipofikia hapa basi Mwenyezi Mungu na mtume ndo anajua mtume صلى الله عليه وسلم kaambia ni watu watakuja baada ya nyinyi mshaondoka Hawa kuniona mimi wala hawakuona nyinyi. Watapata tu habari zetu, mimi na nyinyi zimeandikwa kwenye vitabu, watazisoma na watakuwa tayari kusimama nazo, watakufa kwa ajili yake na pale tulipopata shida sisi na wao watauzunika, mahali sisi tulipopata furaha na wao watafurahika. Wow. Ndugu Islam, leo mambo huzungumzwa kisha watu kapiga mfano wale ni masahaba lakini imani zao za maajabu a a mtume atusifu kwa imani ya maajabu kwa haya tulayosikia na imani zetu za maajabu zilivyosifiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam je tukutayari kusimama na haya kwa haya tulioyasikia na imani za kimaajabu tulizotii na mtume sallallahu alaihi wasallam na akamavu wetu tulizidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na haya yanayotuzunguka sisi ambayo hayaturidhishi sisi hayawaridhishi hata wale ambao wanatupinga ya sisi tujabadilishe mambo haya je tuko tayari nayo Allah kama tulivyoadhimu kwa baada ya wazungumzaji tutatoa ukumbi wa maswali kama bado kuna dukuduku duku katika nyoyo zetu basi dukuduku duku hizi zitolewe kwa maswali au maoni labda mtu aona kuna jambo fulani la ziada mbona hatulizungumzii basi litaje hapa tuone ufumbuzi wake utakuwa vipi ili tukitoka hapa sote tusimame kwa nia moja na kwa msimamo mmoja tuwe tayari kujiunga na harakati kufanya kazi pamoja ili kuunusuru ulimwengu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na huruma ya walimwengu ili wasiingie katika moto kapita jeneza ya mnyahudi Mtume sallallahu alayhi wasallam akalia masahaba walizo na nini ya Rasulullah Yahudi huyu Mwenyezi Mungu anasema asadun nata da'watan lil, lil, lil muslimin Liladhina amanu al-yahuda li Mbona wa mtu huyu akasema nalia kwa sababu sijamfikishia da'wa haikumfikia yeye labda angekwenda akasilimu lakini siku mfikishia. na kiwasi atakachoadhibiwa lao ingekuwa ni kwa idadi ya chembe za mchanga basi kuna siku ingemalizika akaingia peponi lakini ni huni khalidan fiha abada atange katika moto milele mtu mnyohunika je yes, sisi hatuahuzuniki wale ambao wanaishi pamoja na kutuchukia kuwa watakonda kuingia katika moto wake milele hata wazunuku kiti ya wao maswali. ukumpa swali ukuwaje yote atakuna swali takaribisha inshallah namhadi wa alaikumus leo ndio ndio kuna kwa na dirisi vitabu vya kusimulia kalamo na kuwatafuta jinga akiba ya promia ka kumina na pia katika wale ambao kwa alikuja katika ile ruka ambayo muhimu na mchoro kwa nusu na ambao kwamba walipata taifa ya Uislamu kwa chini ya miaka mitatu بابا ni presentato un commento storico o marino. Geri si tampona il tavolo con tutto gli articoli di storia e storia e quanta usufruziono di cime Ta'ala wa sallam, ma ya muslimano e yake, che na, na tuma lako inaleka na nisali katika kumfuata mtume na tukampa alustad mahad atujibu salimu bismillahirrahmanirrahim shukira salake nzuri na limekaa linajibu tayari kwa sababu wanaosema mtume صلى الله عليه alijenga miaka alijenga imani ama alijenga wa watu wa akida kwa miaka kumi na tatu itakuwa ni ajabu kwa sababu mwaka wa moja minal baasa ndio mtume صلى الله عليه وسلم alikutana na ansari na akawa ni mwenye kualingania watu hawa Mtume sallallahu alaihi wa sallam yawaligania uislamu mwaka moja Awakasema inna wara'ana kauman sisi tuna watu kule ambao hawana undugu mna ladawati wa shar ma baina hum na shari iliyoko kati yao فصلى الله ان يجمعهم بك وان الله كوكسانا كواليت pamoja او سينه حذرج كوبيتيه و الله سبحانه وتعالى كواليت pamoja او سينه حذرج كوبيتيه و محمد فلا رجل نعز منك ستكون هناك منتو يوت منتكوفو زائد yako هذا هو الذي توعدكم به يهود Haya anayazungumza Muhammad ndiye yule ambao mayahudi wanasema siku zote ya kwamba atatoka mtume katika sisi tutamkubali kisha tutawapiga nyinyi wa Arabu. Kwa hivyo fala kuma alayhi Mayahudi wasi watangulie wakamkubali Muhammad kabla nyinyi hamje mkubali. Mkubalini haraka huyu ndio yule mtume ambaye ataleta mageuzi. Wakamkubali mwaka wa moja. Maka mbili wakaja watu mbili ikapeana bai'a ya kwanza ambayo ilikuwa bai'atu nisaa Akaba ya kwanza Hawa ndume sallallahu alayhi wasallam akawapatia Mus'ab akarudina Katika mwaka huo mmoja tu Mus'ab akarudi Mwaka wa ikiwa tayari Madina watu wako tayari kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo maneno ya kusema Mtume alijenga masahaba miaka tatu imani ni maneno ambayo yagongana na waqi ya wenyewe wasira ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na ukiangalia sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika dawa yake علي زونغمز مايشه جمله نا اكيوايهleza masahaba قولوا لا اله الا الله تفلحوا سمري لا اله الا الله انت فاولوا في هبطو بها العرب انكسما لا اله الا الله متواملكوا العرب وتدنو بكم العجم نوسكو العرب وتكونوا chini yenu لا اله الا الله na ilaha ilaha Mbiyo ili wa wa la ilaha illallah ndio iliowashinda kusema makorishi walishindwa kusema kwa sababu walijua wakisema la ilaha wanake mtume صلى الله عليه وسلم amwambia Abu Talib ya kwamba waambie hao wana waseme neno moja tu ndio mimi nalitaka kwa wakasema tutampa kumi. maneno atakaya. alipokuja akaambia kulu la ilaha illallah Semeni la ilaha illa Allah wa kan ni tukata. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alilingania uislamu kijumla na akielezea kwamba masahaba watakuja kuwatawala e, Kisra na Kaisar na masahaba wakitembea barabarani watu wanawacheka wakisema ya kwamba hawa kama vile leo wanavyochekwa na harakati. Kuna watu dhaifu nafsi nyinyi ndio msema mtawashinda superpower Amerika Namtawashinda e, kina China Russia na China na wengine ambao kwamba wana nguvu. Ukione ni watu ambao zisuruali vingine vinatoboka si watu ambao wana pesa si watu ambao wana kazi nzuri nzuri na nini? Naam hali kadhalika na, na sahaba walikuwa wakichekwa na hivyo hivyo walikuwa wakifanya kazi ya kulipa. Kwa hivyo ni kweli kwamba Mtume Salla Allahe Alayhi Wasallam yakakumbuka ya akida hiyo ya nganga na sira kwamba Mtume Salla imani hiyo ya nganga na sira ya kusema ya kwamba imani inaongezeka lakini ajabu waseme imani inaongezeka waseme na imani wa الله اسما اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم ذي و وانا يغوانا رحمه يا مولا واكو يعني كما متي كليغانيه ايمان 13 واتكاسيس لغانيه كميتا من غافي وانا توتغوي كتغانيه بل الله سبحانه وتعالى امر امم صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك في كيشا لاكويني simiaka mingapi hisabu simiaka ni wewe kufikisha ule ujumbe kisha Allah subhanahu wa ta'ala yende mwenye kuongoza sallatu alakhiru alaikum salaam tayib bali mnakal mm. oh, yes dakana kitakaa mapakaa mko nini ushiriki labda ushiriki sasa kuuliza ataingia motoni kwa sababu hiyo Nafikiri masala ya pepo na moto Iko katika mikono ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hatuna uwezo wa kusema fulani ataingia peponi ama fulani atakuwa ni mwenye kuingia motoni. Bali sisi tutaelezea ile hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya lile tendo. Kisha yule mwenyewe ataangalia atakuwa ni mwenye kufanya ta'a ama ta'asi. Ikio e asha ashajua ya kwamba hili jambo ni haramu siku mara mbili kuna ile kwamba swala ni limekatikiwa halifai kisha we ukafanya inadi lakini wajua kwamba halifai lakini wasema ndarura sasa tutafanyaje na waislamu wote wasema hivyo kama si wengi kwa si wote wengi wasema hivyo kwamba sasa nyinyi wasema tusishiriki Ha? Na mwajua kwamba sisi hatuko katika nje ya kiislamu tu ni dharura kwa hivyo sisi hatuna budi ndio maana tufanye nini shiriki kwa hivyo si kwamba hawajui kwamba ni haramu ama hawajui kwamba hili jambo ni la makosa lakini ikokuwa kama wasemavyo mmoja katika ndugu zetu wakilifi Asema watu watanguliza tumbo mbele watu watanguliza tumbo mbele sasa leo ndio ile Ee Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenye kukemea sana akasema Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham. Ni pesa, watu wa maslahi, watu wa kutaka mazu na na na, na kujaza matumbo na nini. Kwa fupi Waislamu wengi wajua ya kwamba ni haramu lakini wanafuata kwa sababu ya maslahi na hali nzito ambazo wako nazo fastahaffa qaumahu fata'u kwaaona aliwadhanilisha watu wake wakamti ndio leo hali za kiuchumi zimekuwa ngumu maisha mazito sasa mtu yeye anza kuwa ni njaa jana leo mwanasisa atampatia shilingi mia yeye ana sasa achukue shilingi 200 ama akusikize we ambao mwambia ni haram. na tumbo lake linanja kwa hivyo yeye kutafuta ile mbili na wengi ambao washiriki wa, wa, wa katika hizi ni kwa sababu tu ya hali ngumu wanazo. Kwa hivyo kinachotikana ni sisi ambao tuna mabadiliko tufanye kazi iweze kusimama dola ya kweli, cheka utaona watu wakikimbia nidhamu hii ya krasili mali kama wanavyokimbia moto. Kwa hivyo leo hali ambao waona wengi wanashiriki na ningo sababu ya hali za maisha ngumu na nini, lakini si kwamba wanapenda na kurezia nikokuwa kuwa bodi wengine na si kwamba atowasema ni sawa anavyofanya. Si ni sawa anavyofanya ni waje muislamu hata kama hali yake ni ngumu ya kimeisha lakini ajifunge na nini? Na taa ajifunge na misimamo na ndiyo zama ambazo mtume alisema mtu anayefikilia dini sawa na alishikilia kala moto. Ndio zama hizi. Kwa hivyo muislamu atakana na katika wakti kama huu. والسلام نعم الحبيب جزاك الله وعليكم السلام قال <تصفيق> <طيب> لي اوليزا قال <تصفيق> لي <تصفيق> هو na umekuja na fikra nzuri nani basi yule wafaa natamweka vipi pale Bismillah Kiyakika, Ni Nidhamu ni mbovu na mfumo wenyewe ni mbovu Kwa hivyo si sawa kuweka viraka katika sehemu ambayo ni mbovu ni kuondolewa <coughs> mti wenyewe kutoka katika mizizi yake Tatizo sisi hatujejua tatizo si situona tatizo ni watu. Lakini tatizo si watu ambayo tuwachaguliwa kwa sababu leo hata ukanichagua mimi ambaye nazungumza ukaniweka kule basi mimi sieti nikaleta manufaa yote kwako bali nitabadilika itakuwa kama wao na hata isipobadilika nidhamu yenyewe inavompele inavopelekwa yaenda kinyume na mafanikio ya wanadamu ambayo ni katika Uislamu. Kwa hivyo tatizo sio kubadilisha mtu kuweka mtu mwingine, bali tatizo ni kuondoa mfumo na kuweka mfumo mwingine. Na huu mfumo umesababisha watu mpaka ikawa wafa, kufahamu hata mfumo ni shida kwa sababu ya huu mfumo Yaani huu mfumo umezorotesha watu fikra zao na kuwafanya watu hawaezi kuelewa mpaka ya kwamba wanaishi katika mfumo gani. Wao wanaishi tu. Amka asubuhi watu enda maisha yanaenda. Kwa sababu mfumo wenyewe wasukuma watu wasijue wanachokifanya. Kwa hivyo tatizo harakati ya himu tahariri imekuja leo kuwafahamisha watu. Sisi nyuma kabla ya harakati natujui mfumo hati ukomunisti, hujora siri mali na nini? hatujui hasa maustadi maustazi hatujui kabisa mambo ya uraslimali sijui demokrasia na nini hatufahamu ni, sisi twafa, eh, hata hii sira. inavyofahamika leo tufahamu sikiza visa faraiba Israel mearadi utakuta ya kwamba vachungumza ma yani, masala, utasema yaani ni ulimwengu uliopitwa na wakati ni mambo ya zamani Asatiru awwalin ambao leo aksa iko chini ya mayahudi. lakini Sheikh atazungumza kisa za Isra na Mi'raj wala hatutaja ya ambayo imekaliwa na mayahudi. wala hatutaja nini hatutaja e, Baitul Maqdis wala mayahudi ambao wanakalia wana Waislamu kwa hivyo ya kwamba ku kubadilisha ama kutaka mtu ambaye ni mzuri ni kupatikane mfumo mwingine ambao ni wa Kiislamu utakaweza kubadilisha mambo asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Asalamu alaykum waisallamu wabarakatuh. Kidogo nataka kuongeza kidogo katika hii nukta ambayo ndugu yangu ameuliza. Nikiri ni swali ambalo wengi sana wanalo katika Uislamu wa tunapozungumziwa mabadiliko. Na kwamba tukichagua tu wale tunaochagua hawawezi kuleta mabadiliko. Wengi huuliza sasa ni nani tumchague? Yaani huisi leo waislamu huisi kwamba sulishwe mkuchagua. Bali kuna tofauti ndugu zangu wa Uislamu kwa mfumo wa Kiislamu na mifumo mingine ya kikafiri ambayo ipo kama vile urasil Uislamu ni dini na ni mfumo wa kimaisha kwa hivyo kuna sehemu mbili katika mfumo wa Kiislamu kwamba kuna upande wa kidini na upande wa kimaisha ama hii mifumo mingine kama urasil ni mfumo wa kimaisha peke yake hakuna dini pale ndani kwa hivyo ukija katika mambo ya kimaisha ndio tuona watu watachagua tu mtu yoyote hakuna masuala kwamba huyo ame ame somea mfumo ama vipi ni kuchagua tu lakini kwenye uislamu hatuwezi kusema tutachagua nani sasa ama ni yupi tumchague wengi usifikiri kwamba hizi wanapozungumza. mabadiliko huwa mtu tayari ndio akasema basi ni yule mtu tumchague hapana Masala hapa ni sisi kusoma mfumo wa Kiislamu kwa sababu uislamu ni mfumo wa ki? kimaisha kidini na vile vile kimfumo kimaisha kwa hivyo suluhisho hapa ni sisi kuchukua uislamu kusoma na kuelewa kiasi kwamba mfumo wenyewe ndio solution. Kwa tukiusoma Uislamu yoyote anaweza kuchaguliwa katika sisi ama hata kama hukuchaguliwa lakini akichaguliwa yule mtu We unaweza kumkosoa na kumhisabu kwa sababu we unajua ule yule Uislamu. Unaelewa hapo wa Uislamu. Kwa hivyo hatuseme tu sasa kwamba hizbu ikipinga pale ina mtu tayari tukimchagua yule tukimweka pale ndiyo tusha tusha Paulo. Wengi hufikiri kwamba hizbu haina suluhisho. Wengi uuliza mwisho akasema sasa hizbu hawana sunuisho tumeauliza sasa tuweke nani hawana wasema yuko kiongozi yuko wapi kiongozi mbona hatu masuala si kwamba hizbu ina kiongozi hizbu inaleta watu katika mfumo ambao ni Uislamu ambao Uislamu ni dini na ni mfumo kwa hivyo ni Waislamu wausome Uislamu wao kama mfumo wa kidini na vile vile katika maisha yao ambapo Hizbu Tahrir inayo system ya kusomesha huu mfumo wa Islam kama mfumo wa kimaisha na hiyo ndiyo sulishwa iko hapo inshaallah sana kama hilo ama maoni kama wale walikuwa nao makureishi wakaja kumfuata ammiaka Butaalib akimwambia mwambie kijana na ndugu yako huyo. kama ywataka jaha sifa waongozi sisi tutamfanya ye ni mfalme wakati wenyewe wana mfalme lakini kaa swala si kufanya mfalme atafanya mfalme chini ya utawala gani chini ya nidhamu gani gani ndio ndio kanisala mtu msalalah sala amkalipinga akasema kama wataleta juu upande wa kulia ama na mwezi upande wa kushoto wafanye lolote ili mimi niachana hili niingia katika mfumo wao siwezi hapa kwetu bunge la tisa nilikuwa na mashaikh wengi lakini bunge hili ndiko sababu ya na vita TanaRiva hili liko na mashaikh wengi kukana vita TanaRiva nilikuwa bunge la jamaa na Makassis kwa hiyo tatizo si kubadilisha mtu atuweka mtu pale bado atakua vile vile kama wao tatizo ni mfumo inshallah atakuwa maoni masalia Ah, asuko msalimu ile haraka haraka. kuwa na wakati. Na kachana difando hadi ni chama namna kafisha. na matafizo na Namashaeti ya kheri kuangalia kwa Afrika iko Kwa namna na Kuna kwa Kuwa rani baada ya lakuna bana Naam, asalamu alaykum. Intaajibu salla kwanza la kijangwa la ah al Ishara ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi kuwa hali zitabadilika. Naam hali sitabadilika na bishara ipo Mtume akisema kutakuwa na unabi ya utawala wako utakuwa ni utawala wa, wa kinabii kisha alafu utakuja thumma takunu khilafa ala minhaji nubua nubuwah kisha alafu utakuja uhalifa kupita ile ile njia ama twarika ya nini ya kiutume na masahaba wala wa, la wa kiuliza je hali zetu vile zilivyo nzuri yani tutengea peponi ama tare tulishapata pepo yetu hapa duniani khilafa itakaa mpaka mali takapokaa Allah subhanahu wa taala ataiyenua mata yondoa cisha tutakuja nini milkan jibriya milkan aza yani ufalme wa, wa kugandamiza wote wanae kugandamizwa ambao ndo tukaona ninyi twaje maeneo ya Europa vipi ninyi tujie kukawa na zile zile harakati za kubadilisha hali tujie wenyewe kazita France Revolution hali zibadilike za kimfumo kutoka mfumo kwa na mfumo mwingine Baba je ja wakafikia sasa kuwa dini imewafanya wao yani wakae katika hali ngumu zile wanazokaa wao. Kwa hivyo wakasema wafalme wagaikiziao na dini gaikiziao basi kuwe kuna utawala wa kibinadamu ambao jitungia wao sheria na kila kitu. Hata leo milka Jibria. Ufalme usta wakiwa pale ambao tunaona leo sasa wakirashili mali. Vivyo mtazonyonya watu wakilibro e, e, wakili, wa vipi unavonyonya watu kisawasawa. sawa chaofu nini? thumma ni, uh, thumma khilafa ala minhaji haji halafu itarudi tena khilafa kupitia njia nini ya utume kwa hivyo hapa maana kuwa bishara ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi ipo kuwa khilafa itarudi kwa hivyo hizi si neno za kusema kuwa Afrika inahitaji khilafa Mwenyezi Mungu pia agasema waadallahu alladhina amanu waamilus-salihat la yastakhlifanhum fil-ard kama stakhlifal ladina min qablihim. Na Mwenyezi Mungu ameahidi wale waliwaamini na wakatenda matendo mazuri. Basii Allah wa ta'ala atawapa uongozi atawapa utawala ambao utawalao uliokuwa zamani azalini atamfanya ataumba mwanadama na mwanadamu awe nani khalifa utawala utarudi tena sasa ambao utawala ulikuwepo kwanza wa mtume Muhammad sallallahu alaihi na khalifa wale kutoka kwake wa yeye Abubakar mpaka kufikia wa mwisho na 2024 Abdul Majid wabili hivyo khilafa ni bishara kwa kwa na, nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na si wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuitarudi na itageuza hali zile zilivyoo kwa hivyo si masala ya ndoto na kuwaza tunao waza la bali ni kwa kwa bishara kwa mtume wetu Muhammad sallallahu wa wasallam na Allah subhanahu wa ta'ala na mazungumzo haya yazungumzwa vijana ya tu baba maustadi tu hakuna wasomi wazee wanaobeba mazungumzo haya kiuhakika ni mazungumzo ambayo yafuata yani seera ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama yafuata tarehe ya, ya uislamu kwa sababu tukiangalia zaman za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa jana huu ujumbe wale ambao walikuwa mstari wa mbele walikuwa kwa, kwa imani lika lake Muhammad sallallahu alaihi ama ni vijana wadogo tukisema kama mtu ninayotaja ali eh, Ali ibn ibn eh, Ali ibn Abi Talib ansimi mwaka na miaka 8 uarkamu arkam ndio leo mtajea hapa kuwa nyumba yake ndio leo waislamu kupewa takrifa ya kwanza alikuwa na miaka mbili yafar bin abi toali yuenda Habash yuazungumza mbele ya mfalme wa Habash akiwa na miaka na Musa bin Umair yuenda kupeleka wa Madina napaka kusimamisha da'wa katika maeneo kama yale akiwa na miaka na kwa Hivyo da'wa kitarehe yani haibebwi na wazee kwa sababu wazee kwanzo sio wenye kubadilisha hali kimsingi waliona na inji wale wana nishati ni vijana na, na, na vijana ndio wenye kuleta mage uzi katika maeneo yote hata makafiri wenyewe pia katika kuuza tembo zao katika kuuza maklabu zao katika kufanya uchafu woto wote hao lengi wazee walenga wote walio energetic, kwa waliona nishati ili hawa ndiyo wataweza kufanikisha malengo yao kwa wakiuhakika kitarehe. Tudambi okay, turudi kwa mtume wetu Muhammad sallallahu kama tulivyoaambiwa yeye ndiyo kiigizo chema basi turudi kwake yeye ikiwa yeye alilingania watu ambao walioweza kubadilika kwa sababu vijana ni waepesi na ni warahisi katika kubeba fikra ambao ni tofauti na lio waliobebeshwa wao ama mzee acha sasa wao kubadilika inakuwa ni ngumu kwa hivyo hii ni kutoka tarehe haianza leo leo da kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, eh, صلى الله kitangia kidogo ndugu yetu Sheikh Hassan. Utakuta kwamba Sheikh Zakruddin amegawanya watu katika grupu tatu. waqiiyun kuna zulamiyun na mukhlishun. Kuna watu ambao wapo na waki'a yani hawataki kwenda kinyume na ile hali ilivyo kwa hivyo wao wanafanya bidii utaona kwamba waingie katika siasa za kidemokrasia utakuta wao wanashiriki katika nidhamu hizi zilizombovu wao ni waki'a waki ana wao ni mabdu'un ni watu ambao wamebebeshwa thakafa za kimagharibi na wakaiva na hizo thakafa Halafu kuna wengine ambao wameishi katika giza na hawataki kutoka katika giza. Ndiyo hao ambao leo utakuta kwamba mtu eh hataki kuzungumza masala ya siasa, masuala ya khilafa, giza, kutoka, nile, kwa sababu yeye tayari yuko katika giza na hataki kutoka, yeye huzungumza lile ambalo kwamba yeye aliona amelizoea la zamani ambalo ame, ame, amezoezeshwa na kufundishwa kwa hivyo hataki kutoka katika lile giza ama watatu ni watu wakweli kweli mukhlisuna ambao wao wakishapata ule ukweli wanauchukua moja kwa moja bila ya kufanya nini Bila ya kusita kwa hivyo wao wakati hao vijana na wazee ambao ni wazee kama alivyosema ndugu yangu kwamba wazee ndiyo wengi eh, vijana ndiyo wengi wenye kukubali dawa hapo na katika wazee wapo lakini mukhlis hata kama ni mzee hawezi kukataa haki lakini yule ambaye itakuwa ndani ya nafsi yake amekosa ikhlasi basi haki atakua aliyenye kuikataa moja kwa moja asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nam mfasikhi wako lazungumzia labda kama amtakikuaona al-imam azam ibn akaandika katika kitabu yake inna wilayat amri nnas min aazami wajibati din hakika kuongoza kutawala mambo ya watu ni katika wajibu mkubwa wa dini tena nasema balaq ya muddin illa biha bali dini haiwezi kukamilika kwa imara barabara lazima kuwepo na utawala utakuongoza mambo yao kaka zungumza kwa labda tunamjua mashaikh wetu hawa ambao tumewazoa na labda umeangalia wake ambao yatuzunguka ukiangalia hapa tuliko vijana wengi lakini wapo mashaikh Sheikh Taqiuddin na bahani miongoni mwa mashaikh wakubwa katika nyadifa kubwa kubwa ambaye ndio kaja na fikra ya vipi kurudisha tena dawla alislam msomi wanachuoni kafanya kazi katika makoti za kimataifa maeneo ya libnan na kadhalika katika kufanya kazi kwake ndio ikamjua fikra kwa nini tuhukumu na sheria isiyokuwa ya allah subhana wa taala karudia sera na tarehe kapata wapi watu wamekosea vipi tutarekebisha akaanzisha harakati hiyo insha sahihi kwa nini hawastiki muallama cha dawa kama hii ya mwisho wa kufundisha mcha kimbalo kutafakari hisani katika dawa kama hii hukuma shehek ambao anazunglea kwa nini mungu ni katika kila nchi ambayo tumetafiti wako majeki ambao wanabigania tatizo kuwafahamu sisi ndio watu wafahamu kwa sababu katika kila nchi kukua baadhi ya watu katika mashehe na kuwaenua uonekano wao ndo mashehe wa kutowa fatwa wengine si mashehe hasa ambao wanaenda kinume na sera au mseto ya serikali lakini mashehe wapo desti wako wa intihari Iraq wako Pakistani wako msingine tokotofu wako lajela Allah wako moja na rashe fast sahii ama tu maulama maulama hujalinya pekee sana tatakuwa ni moja anazungumza tafsira kuna maulama ambao wanaifahamu filafa na masalsi yake na wanajua lazima kitakuja na kuna maulama ambao hawafahamu kidaga kwa undani lakini wanajua ifo iliku hapo na itakuja na kuna maulama ambao hawafahamu kidaga kachika na utizun na kadad wanapinga ukifanya dalili kwa tenamaza kwa kambi dalili akasha hawa ni ufahamu na wana wanajua mchakati yake na wale wanaeufahamu lakini kuna ambao walikuwa wazungumza mara kwa mara bali niakuwa ni wanaharakati wa za kijamii wakizungumza katika sempo support, konfensi na mhadhara wa professor Lakini hawana nadjia ya kufasiria kwa kupitia katika bila patano na hawa waliwasia wafiti ilipokuja muamka wa Syria wakusema ndio nuru katika islamia wakati wa hadithi katika maalamo makubwa yeye ame tweet kambia kwa lugha wakisema hilafa iko na injukudi na watu wake lakini serikali zikawatisha na kuwapatia ofisho wakaanza kurudi baadhi ya maneno yao wenyewe lakini wanajua kwa ni kundi la pili katika maulama ni maulama ambao wanajua lakini hawafahimii kwa sababu uoga wakiparti ni wana seekare ndao wa ma au maskani wana yote kutafutika ama zamu ama 103 katika mawalama mawalama ambao au ajumuishwa utaambiwa watakuwa katika kitanda moja kwa moja japokuwa fundi ya kwanza na na wakiungana na serikali pia wanaweza kuwa hapo wewe na ndugu yako ama ubonaro lakini mada kuongana na serikali basi moja kwa moja kwao kwa mawalama wapo wengi wanaojua na kujua mfono na wako wengi ambao wanajua lakini hawajui kwa sababu imaan jamalati Allahu moja kwa tatu kwa sababu wazungumzaji wote wamelijibu na alahu pia ametangia katika jibu lake uh, wasimamizi wa msikiti huu wasimamizi wa msikiti huu wanawaalika hafla ya Israa wal Miraj ambayo itakuwa po kesho baada al maghrib na walillahilhamd harakati ya chama tahrir imepewa nafasi ya kuzungumzia hii natumai itakuwa kwa mwanguko si kama alizungumza shekhe kwa yazungumziwa lakini hahitaji sehemu fulani kwa hiyo Allah kesho magrib mwalikwa isra wal Mi'raj itakuwa ninyi kuandaliwa hapa. Na na huna alikwa tandika, tandika vitabu kwa hiyo kutaka ufahamu zaidi kuswarakati kuna vitabu viko pale na matoleo kadhaa kadhaa utapitia pale uta, utaona. Set, yetu ni toa shukrani kwaasimamizi wa msikiti maratibu pamoja na imamu wao kwa kutupa fursa hii ya kuandaa muhadhara huu ah Allah subhanahu wa ta'ala kwa anza muhadhara huu na kumaliza kwa amani tutamuomba al akh atufungie kwa dua insha Allah الحمد لله رب العالمين والصلاه على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اعز الاسلام والم슬مين اللهم اعز الاسلام والم슬مين وسلم المسلمين ربنا زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تذلنا واغفر لنا ولا تنسنا علينا وارزقنا ولا تخذنا ربنا اقم دوله الخلافه اللهم ربنا اقم دوله الخلافه اللهم ربنا اقم دوله الخلافه wajadna sabbalaha ya rabbal alamin allahumma janna sabbalaha ya rabbal alamin allahumma janna wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma srifa عنا سوء المعيشه خير شيء